In her, meddame, in mesij, dame, in džentlme. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. Let's go zdravljeni. Z današnjo odajo začenjamo s kratkim tematskim ciklom, ki ga posvečamo izredno aktualnemu vprašanju dela. V ta namen bomo v nekaj nadaljevanjih predstavili študijo o zgodovini fleksibilizacije dela, ki ga je pod naslovom Mobilizacija delavcev – Zgodovina ponotranjenja prisile pripravila Karolina Babič. Študija sledi zgodovinskim spremembam načinov mobilizacije delavcev, ki so v zadnjih dveh stoletjih vodile od tipično zunanjih prisil k delu do samomobilizacije delavcev. Sodobni načini in principi vključevanja delavcev, se pravi ljudi, ki so tako ali drugače vključeni v delovne procese, postajajo vse bolj celoviti in osebni, delavci pa vse pogosteje, Ponotranjajo prisile k delu, zaradi česar mobilizacija delavcev postaja pravzaprav samo mobilizacija, kjer zunanje prisile in razlogi za vključevanje v delovne procese ostajajo prikriti in neopazni. Ti trendi razvoja na področju dela so že povsem zajeli vodstvena in višje kvalificirana delovna mesta proizvodnega in storitvenega sektorja deloma pa tudi javni sektor in tretji sektor. Počasi pa se selijo tudi na področje nižje kvalificiranih delovnih mest storitvenega in proizvodnega sektorja. Delo tako vse bolj postaja eden ključnih virov človekove identitete in samorazumevanja. Zanimivo je, kot so ugotovili raziskovalci, da vse odkar obstaja mestno delo Plačilo pravzaprav ni in ne more biti edini in zadostni razlog za vstopanje in ustrajanje ljudi v delovnih procesih, temveč, da se mora mobilizacija delavcev posluževati poleg plačil še dodatnih mehanizmov motiviranja in osmišljanja dela. V današnji oddaji se bomo najprej dotaknili obdobja nastajanja svobodnega dela v drugi polovici 18. in v prvi polovici 19. stoletja, ter tudi preteklih obdobij pred nastankom mestnega dela. V nadaljevanju pa se bomo za namene našega spremljanja sprememb na področju določitev, prisil in motivacij za delo v zgodnjem kapitalizmu nakratko naslonili še na Karla Marksa. V sklepu oddaje nas čakajo še redne rubrike. Filozofija skozi čas, humor in napovednik. Vabljeni ste, da ostanete v naši družbi. Za Vedno se mi zdi, da delam več, kot bi moral. Ne, da ne bi radi delal, prosim, radi delam, očaruje me. Lahko sedim in ga gledam ure in ure. Rad ga imam ob sebi. Misel, da bi se ga moral znebiti, pa mi trga srce. Jerome, klapka Jerome, trijemo že v čovnu. you were osvoboditev dela. Najprej si bomo pogledali, kako se v 18. in v prvi polovici 19. stoletja zgodi prehod od transcendentne zunanje prisile dela, ki se utemeljuje ali v naravi ali v Bogu, k novi obliki zunanje prisile dela, zdaj družbeno imanentni prisili. Leto 1802 velja kot formalno rojstvo delovnega prava, ko se v Angliji pojavi prvi zakonski predpis področja dela, zakon, ki jo predeljuje pogoje otroškega dela. Potreba po delovni zakonodaji se pojavi kot logična posledica tega, kar se označuje kot osvoboditev dela oziroma svobodno delo. Svobodno delo v svoji končni obliki kot mezdno delo, se pojavi v drugi polovici 18. stoletja. Najprej in najintenzivneje v Angliji kot rojstni deželi industrijske revolucije, kjer najprej pojav strojev na vodni pogon ter proti koncu stoletja parne tehnologije porodijo potrebo po izjemno velikem številu delavcev, ki jih krati delajo organizirano v določenem času in določenem prostoru. Na vprašanje, zakaj je pojavu svobodnega dela tako nujno sledila potreba po delovnem pravu, katerega namen je zaščita delavcev, lahko odgovorimo v okviru ugotovitev francoskega ekonomskega teoretika Piera Rostamvalona, ki v svojem delu, ekonomski liberalizem, ugotavlja prav to, Kako se je ideja o svobodnem trgu iz 18. stoletja ob srečanju s prakso 19. stoletja izkazala kot gola utopija, ki v času svojega porajanja ni pričakovala kapitalističnega razvoja, kakr še je sledil od leta 1900 naprej. Ekonomski liberalizem, ki se kot ekonomska ideologija razvija pretežno v 18. stoletju v misli angliških ekonomskih in političnih mislecev, postavlja v ospredje idejo o trgu, ki ni zgolj regulator ekonomskih odnosov, temveč gre za trg kot regulator družbe nasploh. Gre za predstavo civilne družbe kot trga. Kot ugotavlja Rosam Valon, citiram, Ideja o trgu je teda bolj nekakšen alternativen politični model. Trg nas proti formalnim in hierarhičnim likom avtoritete in ukazovanja postavlja možnost tipa organizacije in odločanja, ki je krepko ločen od sleherne oblike avtoritete. Udejanja, samodejna prilagajanja Uporablja prenose in redistribucije, ne da bi kakršnokoli vlogo igrala volja posameznikov na nasploh in voditeljev družbe posebej. Konec citata. Namen trga je tako spostaviti oblast nevidne roke, ki je, ker ni poosebljena, zares neutralna. Razosebljeni svet je tukaj pogoj za napredek in svobodo. Trk je v tej ekonomski ideologiji tako mišljen kot mehanizem družbene organizacije in neekonomske regulacije. Na te rovsamvalonove ugotovitve lahko navežemo tudi pojav dela kot svobodnega dela. Če trg kot mehanizem družbene organizacije prekinja s tradicionalnim pozicioniranjem politične oblasti v rigidne družbene strukture, ki se utemeljujejo v transcendentnih pravilih, kakor izhajajo ali od Boga ali od narave, tako tudi svobodno delo prekinja s tradicionalnim pripisovanjem delovne funkcije, ki je temeljila naprav prav istih transcendentnih pravilih. Če je bilo delo oziroma vloga opravljanja določenega dela do 18. stoletja posamezniku določena na podlagi njegovega položaja v hierarhiji sveta, ki jo je lahko utemeljeval ali bog ali narava, pa se posameznik v okviru svobodnega dela sam odloča o vstopanju o to, kar danes imenujemo delovno razmerje. Čeprav bomo kasneje videli, da je o svobodnem delu smiselno govoriti, le kot o svobodnem delu v navednicah, pa moramo vse eno izpostaviti dejstvo, da je osvoboditev dela predstavljala eno ključnih potez moderne emancipacije človeštva od transcendentno določenih pogojev človekovega življenja. Delavec od 18. stoletja naprej ni več to, kar je po svojem rojstvu. Ni rojen sužen, ni rojen tlačan, ni rojen kot otrok necehovskega obrtnika. Delo mu ni odboga naložena tlaka, temveč nastopa kot svobodni posameznik, ki se prav s tem, ko si za življenje služi z neodvisnim delom, uspostavlja kot član civilne družbe. Eno plat svobodnega dela tako predstavlja osvoboditev dela v okviru širše, razsvetljenske osvoboditve družbe od transcendentno utemeljenih principov družbenega. Drugo, prav tako pomembno plat osvoboditve dela pa predstavlja ločitev med sfero življenja in sfero produkcije, torej med sfero reprodukcije in sfero produkcije. Industrijski delavec odhaja na delo stran od doma, v tovarno, v pisarno, v trgovino, kjer svoje delo po pogodbi prodaja na trgu kot menjalno blago. Reinhard Sider v svojem delu Socialna zgodovina družine prav to ločitev izpostavi kot eno temeljnih razlik med na eni strani ekonomijo kmečkega gospodarstva, ekonomijo domače obrti in ekonomijo cehovskega rokodelstva, ter na drugi strani pojavam meščanskega uradniškega in intelektualnega dela ter industrijskega mezdnega dela v drugi polovici 18. stoletja. Kot ugotavlja Sider je za hišno skupnost v ekonomiji kmečkega gospodarstva značilno predvsem to, da gre za enotnost proizvodnje, porabe in družinskega življenja, gre torej za produkcije in reprodukcije. Cilj takšnega predkapitalističnega samoskrbnega gospodarstva je preživetje družine in nedobiček. Nadalje pa ekonomija domače obrti že predstavlja prehodno obdobje protoindustrializacije. Pomeni prehodno obdobje od kmečkega gospodarstva k industrijskemu veku pričemer pa se še vedno ohranja značilnost hkratnosti produkcije in reprodukcije. Še vedno se torej dela v hiši ali stanovanju in še vedno delajo vsi člani družine. Na ta način so se domači obrtniki, čeprav so bili vezani na dobavitelje in odjemalce, še vedno kolikor toliko izmikali popolnemu nadzoru kapitalistov. Podobno je tudi za cehovsko rokodelstvo še vedno značilno prepletanje privatnega gospodinjanja in gospodarskega obrata, vendar pa gre vse manj za tradicionalno podobo hiše oziroma hišnega gospodarstva. Zasebna sfera, kot ločena od sfere produkcije oziroma sfere dela, se prične izgrajevati šele v drugi polovici 18. stoletja, ko pripadniki določenih poklicov, kot so bankirji, trgovci, podjetniki, Višji uradniki, učitelji, sodniki, pastori in izobraženci pričnejo na delo odhajati od doma. Podobno velja za industrijske mezne delavce, ki v Angliji v drugi polovici 18. stoletja pričnejo od doma odhajati na delo v velike tovarne, kjer delajo v strojno podprtih dejavnostih. Proti koncu 18. stoletja Se tako zgodi ločitev med sfero produkcije in sfero reprodukcije, ker z vidika posameznega delavca pomeni predvsem ločitev med osebo delavca in njegovim delom. Torej, nujni pogoj, da lahko delavec delo, ki ga zdaj loči od svojega siceršnjega življenja, po pogodbi prodana trgu dela v zameno za plačilo. Vendar pa se je ideja o svobodnem delu, tako kot ideja o trgu kot pravičnem mehanizmu družbene organizacije, ob srečanju s prakso kapitalizma v 19. stoletju izkazala za nezadostno, celo naivno. Res, da lahko potrdimo, kot že rečeno, da svobodno delo prekinja s tradicionalno transcendentno določenostjo oziroma prisilo dela, ki je temeljila na prirojenih od boga ali narave določenih položajih, vendar pa prisila dela ostaja in se materializira v novih oblikah. Temeljno motivacijo za delo tako še vedno predstavlja zunanja prisila, kjer zdaj več ne gre za transcendentna zunanja pravila te prisile, temveč za družbeno imanentne prisile, ki delujejo predvsem zaradi eksistenčnih potreb delavcev in njihovih družin. Zato svobodno delo le v navednicah. Vsega vsega, ki ne vsega vsega, potreba ne vsega, počejo novi job, no ali uh, job ne vsega ne as much as the old one in most cases. Even, even let's say, somebody who's earning 60, 70, eighty thousand dollars a year, hundred thousand dollars a year, they may say, uh, I can't be sure that right. next month I'm gonna have this job. And if I don't have this job, am I gonna have health care, health insurance? Well, no, because my health insurance is linked to the job, and my pension is linked to the job. And where am I gonna live? And how am I gonna pay the rent? Now, if the entire economy in my city mm -hmm. is going down the tubes because some major Employers leaving, my home value is going down too, right. so I'm not going to be able to sell this home to get a home where the jobs are. Right. We are seeing a workforce that is grappling with more of these kinds of insecurities than any time over the last century. Vaša bližnica do Zofije? www.zofijeni.net Resnica svobodnega dela Na tem mestu se bomo za namene našega spremljanja sprememb na področju določitev, prisili in motivacij za delo v zgodnjem kapitalizmu naslonili na Karla Marksa in sicer predvsem v dveh točkah. Prvič, V točki njegove analize angleške tovarniške zakonodaje v 19. stoletju, ter drugič v točki njegovega razumevanja dela kot otujenega dela, kar postane kasneje ponovno pomembno predvsem v 60. letih 20. stoletja. Marks je podrobno preučil ter v Kapitalu predstavil zgodovino angleške zakonodaje o tovarnah v letih od 1833 do 1864, kar je v njegovih analizah za nas ključno, je njegova ugotovitev, da se angleška zakonodaja o tovarnah, ki je bila kasneje izvožena tudi v druge dežele, Nekljub svojim delnim uspehom pri zagotavljanju zaščite delavcem nikoli ni uspela povsem izviti iz primeža moči lastnikov tovarnic. Kot smo omenili že v prejšnjem poglavju, je razlog za nastanek delovnega prava v neskladju med idejo o svobodnem delu ter prakso kapitalistične industrije. Kot ugotavlja tudi Marx, citiram, priznati je treba, da prihaja naš delavec, Drugačen iz produkcijskega procesa, kakor je vstopil vanj. Na trgu je nastopil kot lastnik blaga delovna sila nasproti lastnikom drugega blaga. Lastnik blaga nasproti lastniku blaga. Pogodba, s katero je prodal kapitalistu svojo delovno silo, je dokazala tako rekoč črno na belem, da prosto razpolaga sam seboj. Po sklenjeni pa se razodine, da ni bil svoboden agent, da je čas, za katerega lahko proda svojo delovno silo, čas, za katerega jo je primoram prodati, da ga dejansko njegov i že ne izpusti, dokler se da izkoristiti še kakšna mišica, kakšna kita, kakšna kaplja krvi. V zaščito pred kačo svojih muk, morajo delavci strniti svoje vrste in kot razred izsiliti državni zakon, nadmočno družbeno oviro, ki bo tudi njim samim preprečila, da se sprostovolno pogodbo s kapitalom sami in njihov rod prodajajo v smrt in suženstvo. Konec citata. Pravdejstvo, da se je tako imenovano svobodno delo, izkaže kot v resnici ne tako zelo svobodno, Je torej bo trovalo potrebi po delovnem pravu, ki najprej dobi obliko zakonov o tovarnah, v katerih se pretežno določa dolžina delovnega dneva ter obveznih odmorov. Prej smo rekli, da se s pojavom industrijskega meznega dela zgodi prehod od transcendentnih prisil dela k družbeno imanentnim prisilam. Prav tej drugi obliki prisile dela smo priča pri Marksovi analizi angleške tovarniške zakonodaje iz 19. stoletja. Leta namreč ni nastajala neodvisno od obstoječih ekonomskih praks takratnega časa, temveč je temeljila na močnih pritiskih lastnikov tovarn, ki so v pretekli polovici stoletja uspeli maksimalno izkoristiti to brezmejno svobodno delo tako, da so delovni čas povsem prosto raztegovali tudi do 48-urnih delavnikov, ne le za odrasletem, več tudi za otroke. Zaradi strojev je namreč postala mišična moč delavcev manj potrebna, zato se prične intenzivno zaposlovanje žensk in otrok. Otroško delo tako postane prvo prizorišče bojev za delavsko zakonodajo, v katerih pa lastniki tovarn pogosto dosežejo umik že doseženih pravic, izigravajo zakone z različnimi manipulacijami z izmenami in podobno. Zakonsko urejevanje delovnega dne se ustali šele leta 1863. Kasneje sledijo še boj za 8 urni delovnik. Za naš premislek je ključno predvsem to, da je osvoboditev od prirojenih položajev, ki so določali delo posameznika, kot sužnja, tlačana ali kmeta, vodila k novim oblikam odvisnosti in prisil, ki se ne utemeljujejo več v naravi ali Bogu, temveč se utemeljujejo v kapitalistični ureditvi lastništva nad proizvajalnimi sredstvi, ter se prikrivajo z neustrezno idejo o svobodnem delu. Medi prisile je tudi čas, saj je dolžina delovnega dneva osnovni parameter na podlagi katerega je mogoče stopnjevati reprodukcije delavca ter presežnim delom, ki proizvaja presežno vrednost, večji so dobički za lasnika proizvodnih sredstev. Ko po letu 1847 v Angliji uvedejo 10-urni delovni dan vsaj za ženske in otroke, So se tovarnarji primorani preusmeriti k večanju intenzitete dela saj prejšnjega ekstenzivnega modela, ki je temeljona podaljševanju delovnega časa, zakonodaja ni več omogočala. Tako se je po letu 1847 v tovarnah pričela povečevati hitrost strojev in s tem intenziteta dela, ki je na tanov način omogočala večanje produkcije presežne vrednosti. Tukaj se že dotikamo druge točke, v kateri so Marksove analize dela za nas zanimive. To je njegovega razumevanja dela kot odtujenega dela. Kasneje bomo videli, da se je razvoj dela v zadnjih nekaj desetletjih, od 60-ih let 20. stoletja pa do danes, razvijal predvsem kot odgovor na kritiko dela kot odtujenega dela. V nekakšnem sprevrnjenem smislu sodobno delo ugodi Marksovi zahtevi po neotujenem delu. Problem odtujitve se kaže v dvojni naravi dela, ki je značilno za blagovno produkcijo. Da je neka reč namreč blago, mora po Marksu imeti uporabno in menjalno vrednost. Uporabna vrednost neke reči ni prevedljiva v monetarno obliko ali kakšno drugo mero, temveč gre za moment koristnosti določene reči za določeno potrebo. Menjalna vrednost reči pa izvira iz količine dela, ki se nahaja v njeni izdelavi. Tukaj ne gre za posamično delo, ki proizvaja neko korisno oziroma uporabno reč, torej za koristno delo, temveč gre za abstraktno delo. Delo, ki je abstrahirano na neko poprečno delovno silo, ki se troši v produkcijskem procesu. Delavec torej na trgu prodaja svojo delovno silo, ki je abstraktno delo, opredeljeno kot poprečno storilno in intenzivno delo v določenih okoliščinah. Prodaja torej zgolj golo silo svojega telesa pričemer je za industrijske procese 19. stoletja značilna izrazita delitev dela, kjer delovna sila človeka služi kot dopolnitev moči in sposobnosti stroja. Produkti dela so tako delavcu tuji in se mu postavljajo nas proti kot pogoj njegovega življenja. V industrijskih pogojih zato delavec ne nastopa več kot človek, ki je tvorec uporabnih vrednosti, ki opravlja koristno delo, kar je po Marksu stalna naravna nujnost kot pogoj za posredovanje snovi med človekom in naravo. Temveč nastopale še kot abstrahirana delovna nasila, ki producira sebi tuje produkte. Je telo brez glave, izvedba brez zamisli, proizvajanje z obtojenim končnim proizvodom. Delo kot abstraktno delo je pravzaprav žrtvovanje življenja. Saj, kot pravi Marx, v spisu Mezdno delo in kapital, je življenje izven dela. Če smo torej prej videli, da pojav tako imenovanega svobodnega dela, zadelavca pomeni predvsem to, da lahko svoje delo loči od sebe kot osebe in ga proda na trgu, s čimer se vzpostavi kot neodvisni član civilne družbe, katerega položaj ni opredeljen s transcendentnimi pravili prirojenih položajev, Pa Marks tukaj problematizira kot od prav to ločenost dela oziroma delovne sile od delavca. V naslednji odaj bomo videli, kako se je razdvoj sprememb na področju motivacije oziroma mobilizacije delavcev pravzaprav dogajal prav v luči prehajanja od v smeri ponovne povezave med delovno silo in osebo delavca ter povezave med idejnim in izvedbenim momentom produkcijskega procesa. Sodobni načini vključevanja delavcev v delovne procese namreč ponujajo prav določeno, sicer sprevrnjeno, različico nevtojenega dela, kar pa seveda poraja nove probleme. Autorica prispevka je Karolina Babič. Prispevek je bil izvirno objavljen v časopisu za kritiko znanosti številka 237. Za misel. Za misel. Obsek dela se toliko poveča, da izpolni človeku ves čas, ki je na voljo. Splošno spoznanje dejstva dokazuje pregovor. Najbolj zaposlen je človek, ki ima časa na pretek. North Code serial Parkinson, Parkinsonov zakon. Now I go cleaning windows to earn For a nosy parker it's an interesting job, now it's a job that just suits me, a window cleaner you would be, if you can see what I can see, when I'm cleaning windows. Honeymoon in couples too You should see them billin' too. coo You'd be surprised at things they do When I'm cleaning windows In my profession I'll work hard, but I'll never stop I'll climb this blinking ladder Till I get right to the top The blushing bride, she looks divine The bridegroom, he is doing fine I'd rather have his job than mine When I'm cleaning windows The chambermaid sweet names I call It's a wonder I don't fall My mind's not on my work at all When I'm cleaning windows I know a fella's such a swell, he has a thirst that's plain to tell, I've seen him drink his bath as well. When I'm cleaning windows, oh, in my profession, I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. Pajamas lying side by side, ladies' night as I have spied, I've often seen what goes inside. When I'm cleaning windows... Talky queen she looks a flapper on the screen she's more like 80 than 18 when i'm cleaning windows she pulls her hair all down behind then pulls down her never mind and after that pulls down the blind when i'm cleaning windows in my profession i'll work hard but i'll never stop i'll climb this blinking ladder till i get right to the top An old maid walks around the floor She's so fed up One day I'm sure she'll drag me in and lock the door When I'm cleaning windows When I'm cleaning windows Hr. Humor Izobražena dama, ki je slišala, da Ruso piše svoje izpovedi, je filozofa vprašala, kaj bo ta knjiga vsebovala. Madam ji je ta odgovoril: Vse slabo, kar vem o sebi, in vse dobro, kar vem o drugih. No, potem pa ta knjiga ne bo obsežna, je odgovorila dama. Vir: trikrat vojni vee.mjesec.net.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 and sympathy and concern for others, or alternatively, there will be no destiny for anyone to control. There ain't no grave can hold my body down There ain't no grave can hold my body down When I hear that trumpet sound I'm on a rise right out of the ground Ain't no grave Can hold my Body down Well look way Down the river And what do you think I see I see A band of angels And they're coming after me Ain't no grave Can hold my Body down There ain't no grave Can hold my body down. Well look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me? There ain't no grave, can hold my body down. Ain't no grave, can hold my body down. Meet me, meet me in the middle of the air And if these wings don't fail me I will meet you anywhere Ain't no grave can hold my body down There ain't no grave can hold my body down Well, meet me, mother and father Meet me down the river road And mama you know that I'll be there when I check in my load Ain't no grave can hold my body down There ain't no grave can hold my body down There ain't no grave can hold my body down www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti Filozofija skozi čas 19. marca 1406 je v Kajru umrl arabski znanstvenik, filozof, sociolog, zgodovinar in ekonomist Ibn Haldun. Najbolje poznan po svojem znanstvenem in sociološko metodološkem delu Mukadima, ki je uvod v obširnejše svetovno zgodovinsko delo, v katerem se najbolj osredotoča na zgodovino arabcev in Berberov, islamsko arabskega zahoda, Magreba. To je današnje severne Afrike od Maroka do Tunizije. Kljub temu, da je poskušal reformirati arabsko zgodovino pisje in ga postaviti na trdneše metodološke temelje, njegovo delo v Marsičem predhaja številne sodobne družboslovne znanosti in discipline – demografijo, metodologijo zgodovine, ekonomijo, filozofijo zgodovine in sociologijo. Ponovno odkritje njegovega dela v 19. stoletju je se opadalo z uveljavljanjem sociologije kot znanosti in kritiko metodologije zgodovino pisja, vendar je težko potegniti zaključke, kateri elementi njegove misli so kljub očitnim podobnostim s klasiki sociologije, kot so Max Weber, Karl Marx in Emil Durkheim, vplivali na razvoj modernega družboslovja. Ibn Haldunovo življenje je relativno dobro dokumentirano v njegovi avtobiografiji. Rojen je bil leta 1332 oziroma 732 po Hidžri v mestu Tunis v ugledni in premožni družini. Ibn Haldunov oče je veljal za izobraženega učenjaka in je zato vložil veliko truda v izobrazbo svojih otrok upravčevanje Korana in arabskega jezikoslovja, ki sta osnovi za razumevanje šerijatskega prava, študij hadisa in islamske teologije. Hkrat je bil Ibn Haldun poučen v osnovah takratne znanosti, astronomije, medicine, matematike in grške filozofije ter logike. V 15. letu starosti je v epidemiji Kuge, ki je leta 1348 zajela Tunis, izgubil starše in večino svojih učiteljev. Ta tragedija je gotovo pripomogla k temu, da si je nemudoma začel iskati službo v politiki in s tem nadaljeval svojo družinsko tradicijo dvornega uradništva. Ker je bilo mesto intelektualno opustošeno, se je raje preselil v FES v Maroko. Preko daljnih sorodstvenih vezimu je uspelo dobiti službo na dvoru tamkašnega vladarja iz dinastije Marinidov Abu in Nana, ki je veljal tudi za mecena v znanosti in kulturi. Na tem dvoru, kjer je lahko izkoristil bogato založeno vladarje v knjižnico in pedagoško pomoč številnih učenjakov, je ostal v službi devet let. V tem času se je nespametno prepustil dvornim spletkam in se zarotil proti svojemu dobrotniku, ki ga je, ko je izvedel za zaroto, za prv uječo, kjer je moral preždeti dve leti, vse do vladarje v smrti leta 1358. Njegova politična karijera je bila tudi v nadaljevanju precej razburkana kar je ustrezalo zelo nestabilni in kaotični politični situaciji v takratni severni Afriki. Leta 1361, 60, ko se je ponovno upletel v dvorne spletke na strani poražene stranke, se je umaknil v Granado zadnji preostanek muslimanske vladavine na Iberskem polotoku. Tamkašni vladar, Mu je ponudil diplomatsko službo v posredovanju na dvoru kastilskega kralja Pedra Krutega, kjer naj bi posredoval v mirovnem sporazumu med kastilci in granado. Vendar so se spletke in zarote nadaljevale tudi v politično šitki granadi, zato je sprejel ponudbo nekega prijatelja, da bi postal zakladnik v mestu Bežaja v današnji Alžiriji, kjer mu je kljub zamenjavi vladarjev sprva uspelo obdržati službo. Toda nezaupanje novega vladarja in še starih nasprotnikov ga je prisililo v ponoven umik, tokrat iz kaotičnega političnega življenja. Zavetje si je skupaj z družino, ki jo je osnoval, poiskal v osami nekega nomadskega plemena, kjer je ostal dve leti. V tem obdobju nomadske osamitve je sklenil napisati svetovno zgodovino, ki jo je kasneje naslovil, knjiga primerov in zbirka zgodnje in sledeče izgodovine včasih arabcev, nearabcev in berberov ter nasilnejših vladarjev njihovega časa. Sprva je zasnoval teoretični uvod – Muka Dimo, danes njegovo najbolj znano delo, v katerem se je odalil od nekritičnosti in retoričnosti predhodnikov ter analizo nastanka in propada civilizacij, dopolnil sociološkimi in ekonomskimi vidiki. Za nadaljevanje v širšo zgodovino Magreba, Je potreboval dostop do dobro založene knjižnice, zato se je od nomadski osami in po četrt stoletja ponovno obiskal rodni Tunis, da bi se posvetil študiju in poučevanju. A ker tudi tam ni našel miru in se je pustil upletati v spletke svojih nasprotnikov, se je leta 1383 pod krinko Romanja v Meko preselil v Kajro kjer je začel nasloviti univerzi al azar predavati predvsem pravo in zgodovino. Mameluški sultan Egipta, Barkuk, ga je že po enem letu bivanja v Egiptu imenoval za enega od vrhovnih sodnikov, kar je Ibn Haldun izkoristil v polni meri in izvedel številne reforme, med drugim odpuščanje po njegovem mnenju nesposobnih sodnikov. Temu razumljivo je ta v položaj zasedel manj kot eno leto. Njegov položaj pa je poslabšalo še dejstvo, da se je med kratko odstavitvijo sultana Barkuka izrekel uprit njegovega nasprotnika, ki pa ga je Barkuk po nekaj mesecih odstavil. V istem letu se mu je zgodila tudi huda osebna tragedija. Ladja, na kateri je potovala njegova družina iz Tunisa v Egipt, je med potjo potonila in izgubil je celotno družino. Leta 1387 se je končno odpravil na Romanje umeko in po vrnitvi ponovno prevzel službo vrhovnega sodnika in jo ponovno izgubil. Zadnjih pet let življenja se je ta zanimiva situacija še nekajkrat ponovila. Umrl je 26. ramadana leta 808 po Hidžri, in bil pokopan na sufijskem pokopališču v Kairu. Ibn Haldun je ostal pozabljen vse do začetka arabskih modernih reformnih giban v 19. stoletju in je postal predhodnik ideologije arabskega nacionalizma. Dotok arabsko-islamskih del v Evropo v začetku 19. stoletja po Napoleonovi avanturi v Egiptu je vzbudil zanimanja orientalistov. Leta 1806 ga je prvi predstavil evropski intelektualni javnosti francoski orientalist Silvestre de Sassi. To, da šele pol stoletja kasneje, ko je bila odkrita popolnejša različica Mukadime, je dobil slave z enega najvplivnejših islamskih učenjakov. Rubriko Filozofija skozi čas pripravlja Boris Blagotinšek: filozofski forum 3 pika Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn These are my salad days Maybe I need Just another play for today Oh, but I'm proud of you četrtek 11. marca 2010 ob 19. uri vabimo v Dvorano Gustav na uvodno predavanje v četrti semestr Šole politične pismenosti. Pod naslovom Akcija, Kot in kam bo predaval Gregor Kosi, ki si bo zastavil temeljno vprašanje današnjega časa. Kako to, da je zelo evidentno in spoznano, razdelano v detajle? Obenem pa imamo občutek popolne nemoči v boju proti njemu. Več informacij o predavanju in četrtem semestru Šole politične pismenosti najdete na naši spletni strani www.zofini.net. delavsko pankrska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije – ki bo v četrtek 11. marca ob 18. uri v klubu Gromka na Metelkovi. Pod naslovom je za novo barbarstvo bo predaval Leonardo Kovačevič. Več informacij najdete na spletni strani Delavsko-Pankarske univerze. V teh dneh v Ljubljani poteka tretji kulturološki simpozij z naslovom Tabu in kultura. Program in druge informacije lahko poiščete na spletni strani www.kultco.org. Vsako sredo v klubu KGB poteka cikel družabnega družboslovja. Danes ob 19. bo v profesorjev Andreja Fištravca in Vesne Vuk Godina, docent dr. Rudi Rizman. Za nadaljni program preverite spletno stran, Dr zabno the rides high, but emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different grows. And love, love for terrace apart, again, And love, love for terrace apart, again. Is the bedroom so cold you turn away on your side Is my timing that flow Our respect runs so dry Yet there's still this appeal That we've kept through our life In love Love will tear us apart Again In love Love will tear us apart Go no. In your sleep or my failings exposed And there's a taste in my mouth as desperation takes hold Just to something so good Just can't punch you no more love love will tear us apart again. To je bilo za danis u Morebitne refleksije, tako o daji kot o čemerkoli drugem, so nad vse dobrodošle na našem elektronskem naslovu Zofiji ali na filozofskem forumu 3 x Za vse ostalo, vas kot vedno, vabimo, k obisku naše spletne strani 3 x Z vami smo preteklo uro delili špiker Kajerneja Pirnat, tehnik Jure Augustiner, autor rubrike Filozofija skozi čas Boris Blagotinšek, autorica osrednjega prispevka Karolina Babič in urednik odaje Samo Bohak. Do naslednjega tedna, srečno! Meine damen und herren, Izobraževalno glasbeni, varijate, zofijni, ljubimci.